Att du snart ska lämna start Över tid och, tänka och andas ut. Ja, sådär. nu är vi En ting på plats Du gjorde en liten notering här bara på På dat datum idag Ja 24, 24, 24 Ja Det går inte 24, 24, 24, 24 men man hade kunnat, hade kunnat vänta till, till, till nästan halvete i natt att spela en 0-0, 24-24, på sakens <laughs> alltså. Det är okända. Strömmar rakt in i okkulta. Ja. ja. Eh, jo, men vad heter det? För det var jag som skrev lappen Och jag, jag, jag vet, jag, jag bara skrev någonting tror ja, jag. Jag. Men sen så kommer jag på att, att, att Har du sett det? Blair Witch Project? Oh, nej, nej Heter det inte på engelska? Nej, men det fanns ju Det kom med en film år 2000 var det var precis i den men Efter Blair Witch var den En ja. svensk lite sån här variant Som hette Det okända Ja, just det Jag, jag slog upp det för att jag ska få inslag Och den, eh, jag, men den den var ju jättebra minns jag. Var den? Det var väl lätt att det var en låg budget. Jo, det var det var ju blurry också. Ja, det var skakig kamera så alltså. och, och till och med att de hade eh jag hade spelat upp den på för att få en ännu liksom eh, låg pris. Man hade spelat upp filmen på en eh, på en eh, filmduk. Ja. och filmat filmduken liksom så att de skulle få ja, så att det skulle bli ännu sämre kvalitet. Oj! Jaha. Och, och, och det ska ju vara någonting att det är några så här fem biologer åker ut i vildmarken. Mm. Jag har undersökt en om mystisk skogsbransmärkt rum. Och sen så jag minns att de hittar någonting som är Ja men vad är det här för någonting? Så lägger de det i en, i en sån här kylbag. Mm. Och om eh, det är något liv av någon, något slag, jag vet inte, en inälv är det det jag tror. Med. Och sen så ser någon, när någon som tittar någon kväll, de borde husa mm. Och så, eh, så, så rör den på sig och säger någon liksom. Och det blir en konstigare, stämning. Ja, folk, de blir lite, lite påverkade av det. Men mm. det, det är bra, faktiskt. Mm. Men jag har inte sett den där filmen tror jag. Yeah, Image, eller det okända. Och så finns det ju en tv-serie som heter Det okända. Ja. Det är ju. Då är det liksom anläggning. Till fyra. Jag har ju en, en grej. Vi kan, vi kan pausa vart du vill mm. Det är från där, kom det där programmet Pentagon. Ja. Med Felix Engren, Ja, just bland det. annat ja. Jag tycker det var jäkligt kul Här har det något med är lite grann sånt där Jag ja, Vad skulle du vilja se mer av på tv? Ja, det är onaturliga det kunde ju vara intressant att få det vinklat från olika synpunkter. Det tycker jag. Kväll. Och välkomna till onaturligt. Kvällens program ska vi få bevittna en märklig händelse. Vi ska få återuppleva ett fenomen som, som många andra, i kullkastar våra vedertagna normer och förklaringsmodeller. En händelse som skenar iväg från det naturliga. Vi ska glänta på dörren till andra sidan. Låt oss höra Eva vittnet. Eva är 21 år och var den här kvällen på väg att möta en väninna i färjeterminalen i Värtahamnen. Hon är glad och går med steg. Det var en kväll i slutet av september, den 22. Det kom jag bestämt då, för min syster hade en jättestor fest kvällen innan. Och jag kom direkt från universitetet. Jag läser där tre kvällar i veckan på en kvällskurs franska. Och jag kom väl upp i tunnelbanan drygt över nio. Vi vet att klockan var 21.14. Mannis spärrvakten observerade henne precis vid ett skiftesbyte. Spärrvakten har berättat att han vinstade klart i golad. Jag gick ner Värtavägen eh, ganska långsamt takt. Jag skulle möta min väninna och ja, jag var tidig och jag vill inte stå och vänta. Sen så korsade jag Tegelhusvägen ja, och jag gick och strosade och tittade mig lite extra omkring. Eva kommer ned mot... Och går upp på den långa rampen som leder mot finlandsbåtarna. Då runt en krök står en man. Så här. Nej men det såg helt naturligt ut. Och det var så här konstlat. Tidigare har man ju bara hört historier om sånt där. Men nu när man har sett det själv. Då tror man ju på det liksom. Och sen så har resten av promenaden. Då var allt helt naturligt. Inget konstigt. Onaturligt eller hur? Vi ses igen nästa vecka. Förnuftens. Det är jag glad på vill, vill man se det så kan man gå in på på på YouTube. Pentagon Jävla onaturligt. Sträck, sträck onaturligt. De kommer hon kommer runt hörnet och då står ju Felix Angre väldigt onaturligt. Men boy boy boy Ja, det är en bra, bra bra idé. Jag trodde det var att de skulle gå... Då det kom tajhoror. Vad var det? Nej, ja, ja när det var... Det stod en massa tajhoror i ostdisken. Ja. <laughs> som kvartosjanaj. Ja, ja, jo, <laughs> Felix Eugen stod som, som tajhoror. Det är också onaturligt. Mm. Men om man säger... Tuntema tunsotilas säg ingenting. om man säger okänd soldat. Ja. Det är då är det ju förlåt han. Rune går Rune. Förlåt han Runegård. Nej. Nej. Tänk vad Marcus Markus Klart Marcus, ja. Runegård. Nej, går på. Det är Wayne Linna. nej, det var helt fel. Finska. Ja. Roman, roman från 54. Okänd, Okänd soldat. Mm. Sen, sen hade jag, vad heter det? Eh, så har jag den här. På det första löv som singlar nej, som, som singlar, sitter små djur och det hörs ett evigt fnitter. Det håller fast i lövens kanter, i vindens kast och det flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. Det fnitterar mycket men kan inte sjunga. Och refrängerna är Du tror inte alls på det här, eller hur? Men vi handlar om okända djur. Okända djur, Nola och sånt. Ja, jag missar. Det är gammal klassiker, det är okänt, det var. Ja, verkligen. Jag tog uh, lite... Det här också att man kunde vinkla mot religion. Mm. Och... Uh, då ska jag kolla med dig vad... Topp 10 av religioner mm. Och Om du får både Etta till 10 Om du nailar Och plats då får du Dubbelt poäng okay. Får 10 poäng per rätt 10 poäng på rätt 10 ja. poäng bara om du får in religioner mm. någonstans Men sen får du inne på rätt plats 1 till 10 ja, ja, så, så. så får du 20 poäng vad heter det? Eh, det som, som har satt, som har satt eh, poängställning här. <laughs> ja. Men också, ska jag säga religioner alltså? Ja. Alltså de... Eh... Ja, nummer ett till tio helt enkelt. Och så sen... Eh... Men hur rankar på? Ja. Är det du som Nej, nej, nej. De största. Så alltså det... mest eh, utövare. Ja, eller så. ja, ja, ja, ja. Vi säger eh, kristendomen är den då? Rätt! 20 pinnar! Snyggt. Och sen har vi väl... Äh, äh, det måste ju vara... Äh, Islam. Snyggt. 21. Härligt. Du, du kan det villig otakuskap. Ja, ja. Tre, äh, vad kan det vara? Äh, vänta. Kan det vara buddhism? Mm. Nej. Den mm. var femma, men... Mm. Ja, då måste jag tänka, vad finns det mer Rastafari Nej, ja, inte mer Inte mer ja, nej. Hindu, eh, Hinduism ah, är det egentligen. Ja, 20 poäng Kommer jag på det Att... Halv med fyran, då blir jag impant Fyran mellan Hinduism, och, hinduism och, buddhism. och buddhism Jag visste inte ens var religion det mm. eh, Jag kommer på något mer Jag kan inte ha så många på att tro. Nej, jag måste passa det, tror jag. Kinesisk folktro, fyra Jaha, jag har aldrig hört talas Nej, inte var Men du har några, några känns. Ja, toppen har jag men Nej, ja Kan du nå fler så är det bra Närbesläktad med kristendom, kanske Ja, juvendom Vilken plats? Vad kan vara sexa? Nej, nio Jaha, och så ska det vara en massa Nej, sen är det svårt du kan, kan du nog fler? Nej, jag tänker Nej, alltså nej Nej, jag hade inte kunnat Men du kanske kan Etniska religioner är sexa nej. Nya religioner är sjua Sikism är åtta Ja, men det är siker Det är ja. vad heter det, i Indien Just det Och så spiritism är tio Jaha. Men du skrapar ändå ihop 20 30, 40, 50 pinnar på supporta. Ja, proprio Jag har gjort en liten lista alltså på eh, ja men det okända okända saker för mig. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja, liksom eh men inte för alla andra kanske, eller vissa. andra? Nej, men men, men det här är liksom du, du var ja. först på femte plats. Och så alltså, kommer ihåg en en tenta jag hade i kvitsberg och om växter. Mm. Och, så, och så satt jag, liksom, jag hette, och så körde jag på den sen fick jag runt tentan. Mm. Och jag satt du liksom uppe upp, upp till skolan varje kväll. Uh -huh. så så säkert två timmar halv med kaffe liksom, och så man kollade sen hur var upp med kronbrad och, mm. och man, man kan ju se ja, Lära läsa växter med kronbrad och Ja, olika saker jag är så smart att väcka och mm. äh, det var liksom att jag, jag fattar ingenting <laughs> alltså Om och, och när jag kom liksom till tills jag göra om tentan var det bara jag och ens muntligt också han var jättebra på svenska så nej men alltså jag, jag berättar just jag har suttit två timmar varje kväll. Ja. jag fattar inte jag, jag förstår inte så känner en växter ja precis och då var ju snäll då då brukade han fram en en Ja då kunde jag säga att det var en pressgraven Ja så ser du Kronbladet här ja. uh -huh. Så jag fick god godkänt På pressgraven uh -huh. Men det var, jag menar, fortfarande, jag, jag förstår inte uh -huh. det är, <laughs> Jag fattar Jag kom på en liknande så att, Det är jävligt uh -huh. okänt för mig uh -huh. En annan grej på fjärde plats som också är väldigt okänt Och då har vi ändå nämnt och, och, och, och, i, I podden Jag tror vi Det var det PK som, som berättade Hur det låg till Okej, okay. löntagarfonder. Ja, oh, det är det är lika loss <laughs> som jo men det det är sånt alltså, för mig. Det är helt oh. Ja. Ja, oh. ja, tredje plats. <laughs> och också så man, man hur funkar det funkar liksom, ja. Fackföreningarna. Det man får fylla 60 år och när med jag, jag, jag, jag, jag förtru alltså var, Ja, men facket hjälper jag. Ja, men hur kan de, hur kan de gå, in, gå in liksom och... Facket ja ansluten. Jag, jag förstår inte hur, hur det började. Hur kunde företagen gå med på det? Ja, jag... jag har ju en t-shirt med han, Joe Hill. Han startade ju fackföreningen i USA. Mm. Det är det han är känd för. Ja. Nej, men... ja nej. Du menar hur de jobbar, eller vad då Ja, men hur... Är du med på facket? Ja, jo, jag betalar i fack och visst. Lärarna Ja. Enda ja. gången jag, jag har haft kontakt med facket, det var 1993 tror jag. jag, jag var på, på Matteus där. Och då, då vad heter det, fick man sin ingångslön, när man kom in liksom. Ja. Och så kunde man höja sig liksom eftersom, när man har jobbat så ja. länge. Och så minns jag att jag hade 13 000. Tusen. Och så frågade jag. Jag ringde till facket och frågade liksom, Jag jobbar jobbat i så många år Och mm. ligger på 13 000 Ja, är, är det liksom ja, det är Ska det vara så? vad va, va, va. Ja, ja det är så, det så, så? Ja, då tittar man på någonstans Ja, titta hon på den här Jo, det, det, är, det är liksom, det är inget konstigt Nej, Nej tack och det... Du har fått mycket nytta av dina Fackföreningspengar ja, ja. Jo, jo ja. Men nu har vi har ju försäkring inom facket så, ja. så, så, som, är, som är förmånligt och jag fick ju till och med en, en fråga här i början på veckan ehm, det, det ska behövas någon, någon på, på, på skolan ehm, någon Fackrepresentant ja, <laughs> Stefan Johans Klippt och skur ja, Där är det behövs någon från fritids Och jag, men du har jobbat så länge ja. Så, ja, men liksom, jag, jag förstår att man kan ju påverka så och så ja. Alltså, nej men Nej jag måste tacka nej för jag, jag, jag, jag vet inte jag, jag, Nej jag vet inte hur du tvack fungerar nej, nej, nej men du får ju gå på kurser Och ändå där Ja det är bra Det är platsen med tre Plats med två Det är också eh, Hur ett samhälle fungerar Ja. <laughs> stora, stora frågor <laughs> ja jo, jo, men alltså ja, jo, men jag förstår ju Jag förstår ju liksom att det finns ju när Någon måste ju hand om soporna Och, och, ja, men och allting sådär Det är inte logistiken som, Men liksom men hur vil, Ja men mer eller mindre Vilka som bestämmer Och det och, och, och, och är också Facket här, Ja men du, du, du är med själv och påverkar ja, men, Man klagar på grejen är anför fackligt och en liten enda röst Ja. Ja, jag kan inte tycka illa, men det är väl det som är tanken att en liten röst om man har man många röster i ett fackförbund så kan det påverka. Men jag tycker ändå inte att de, att de, de som arbetsgivare bestämmer ju ändå, men sen är det klart att klara måste förhandla med facket. Ja. Ja. Men, men skulle du kunna veta om ni om ni... <går> hon, hon är för... kan du kan tänka på att du sitter i, i en aula ja, Det är någonting med jobbet liksom, ja. Inom, ja. inom, inom Arbetsförmedlingen ja. Och så ropar de upp dig ja, Mats, Mats Näsmark har 15 minuter att ska prata om facket <går> 15 sekunder Så jag skulle inte kunna fylla <går> Eller Nej, fy fan ja. ja, fast den ändå Lite greppbart tycker jag, men de andra som du har sagt är hårtlösa. <laughs> Samhället är ju helt... <laughs> alltså hur ska man attackera det? Ja, ja. Det finns, ja, men pek och, eller, det finns ju vissa... han skulle kunna... De skulle kunna svänga till det där. Ja, ja, ja. Någon slags övergripande... Ja, jag, jag vet inte var det skulle börja. <laughs> eller slut. Nej, men folk valde... Och, ja, valde och. Ja, nu blir det spännande, heller med det. Brev? Ja, och den, är, alltså, nu snackar jag verkligen det okända. Ja, ja. Och det är väl det är inte lika personligt som ja. som där med tidigare. Men. Uh, UFO. Ja. Det, det, är, det, är det, det är på min. Det är totalt okända. Ja. tror du på, på det här. Att det finns. Att det har hänt. Ja, men, det var ju något i reportage här om Att det var något som sett Det var någon sjö i Sverige mm. som hade, hade sett ett Ufo Som hade kraschat i sjön mm. Jo men Felix Ägren har ju något program nu Som handlar om sådana här grejer om ja, UFO det. Och, sådär. Ja. och det var där Och det var flera som har sett och, och, och de var helt övertygade att, Ja nästan sommar ju sedan sommartugområdet Ja Nej jag, kan, jag kom på några stycken som är för mig är sådär hopplösa. Mm. Då har vi ju först och främst makroekonomi. Mm. Ja, alltså... Det var en tenta, apropå tenta. Jag mm. gjorde ju den tenta på eller på mm. universitetet och... Ja, jag misslyckades helt på första och så gick jag dit på andra. Och så... Kände att det här gick åt helvete Det finns inte en sportstad Eller få tillräckligt från mm. Det var Det, det handlar om liksom hur Räntor och inflation Påverkar Räntor och liksom allt det är det där. Där, Ja, där, ja. ja Hela det där som alla folk snack om nu ja, inflationen är, ja. alltså, Det påverkar räntorna det påverkar arbetslösheten Och det där. Alltså det var som ungefär som dig med de växterna. Det gick fan inte in. Nej. Men då på något jävla vänster fick jag upp 13 poäng av 30. Och det, det räcker inte. Normalt ska man ha 15 då. Mm. Och då var det någonting som gjorde att de sänkte godkänt gränsen den gången till 13. Så jag klarar mm. på ett omtenten. Och det säger mamma fortfarande. Att jag ringde hem och sa, århundradets mirakel, jag klarar makron. <här> <här> ja, det, men du, du, kan... du kan sånt här kanske så. <laughs> Snackar snack om att vinna, att vinna på morfoto. Ja, ja men det Det var ju överlycklig Sen har vi motorer Det är ja. helt jävla Jo men det, den skulle egentligen vara på min lista också Alltså för att Jag kom att Sören berätta någon gång För jag sa så ja inte en susning Om hur motor funkar liksom, Eller varför Och då förklarar han pedagogiskt Ja det är någon de, man trycker där då slår an, och slår an an Ja, ja. ja. Men alltså, nej jag fattar ingenting. Alltså det går inte. Jag, kom, jag skulle inte fatta det om jag så studerar nej. i tre år tror jag. Nej, och då har jag en liten grej. Det var Lella och jag, du kör, körde runt i stan. Du körde runt i staden och då var, jag, var hans farsas bil, en gammal Saab. Mm och så är så tvärdå tvärdå då nände han kan ju inte heller. Mm. för dyft om bilen mm. han är på våran nivå. Mm. Då kommer han fnisa så och han lyfte liksom upp och det lutade och tittar liksom på så här supercoola så bra ut. Han då då stod han så supercoola på något på någon grej. Nej mm. ja. men så vill det anses alltså att du då kommer Pelleborgar förbi. Ja mm. och han kunde det mm. han det var någon så jätteenkelt. Mm. Men det var ju också som... Som... som, <laughs> mm. ja, men som vad heter det? Mm. Ja, men Som, som Seinfeld sa ja, Och det är extra pinsamt om man har en... En, en tjej i, i, ja, i, i bilen. Så lyser man på huvuden. Liksom och, så, och så hoppas man att man ser att ja här är en kontakt som man lossnat. Det är en slang som man ja. måste trycka in. Ja. Men det är, man ser ju inte felet ja. så. Nej, så har vi storsjö av Det är väldigt svårt att förstå. Och sen, sist men inte minst, drivrutiner. Ja, där, där går man ju fullständigt för bet. Drivrutiner är kanske bland det mesta otäckta. Jag får att du har sagt det förut. <laughs> jo, jag sa... Otäcka ord. Jo, drivrutin. PR-byrå hade du tyckt att du också. Jaha, <laughs> så? Ja, <laughs> jävla otäckta. Eller någon har en sån där reklambyr, PR, jävla byråer. byråer <laughs> Ja, men just jag driver rutiner. Ja. Ja, det är driv rutiner det Lars driver rutiner Wallström. Ja. ja. Han vet ju det. Ja. ja men det är det är okänt. Ja, för utan så här okänt. Säg bara bugg tugg, ugg, lugg, mugg, rugg, ugg njugg Som avslutar. Ja. Nej, men vi alltså vi har vi har ja. det, det är totalt okänt Ja. Vi tar ett med ämne kanske. Ja, här har vi den. Det Är det jag som drar? Ja. Är det sista? Det är sista. Åh okay. herregud. måste jag göra det. Jag har, hade du en eller? tror det. Jag ska gå Och på den här läser jag... OS Montreal 76. Oj, kul. Det känns ju som att vi kan ha... Kan ha haft... Nej. Nej, inte så specifikt. Men det har ju garanterat nämnt. Vi hade ju årtal ett tag. Då var det ändå, säkert. ja. Ja, men då vet vi vad vi ser fram emot. Vi är Bye, bye. bye.